Hallo jylle, vir oogend praat ons oor gebed. Nou jylle weet al wat gebed is. Gebed is wanneer ons met lieve Jezus gesels en ons vraag vir hom om vir ons met iets te help of ons vraag vir hom iets wat ons miskie nodig het of ons kan net vir hom bloed dankie sê vir hoe goed hy vir ons is. Nou ek gaan vir jylle vir nou iets en niets van gebed probeer leer dier die volgende experiment. Nou jy sê tikke boorkie met skietels. Nou kom ons sê die skietels is ons gebed, ons gebed het, en hierdie water is Jesus. So ek gaan na nou die water hier ingooi. Nou wanneer ons bid, ons kan nie ons gebed die vat, en dit in een boksie sit, en dit boon die kaas bare, en dit is nou klaar, jy het nou gebed, nou gaan die Jesus al die rest doen nie. Nee. Dit is soos, ehm, um, Wanneer jy in die sekere rapiespan of in die netpalspan wil wees, maar jy is nie bereid om te oefen nie. Of jy wil goeie punte hee, maar jy is nie bereid om te leer nie. So, jy moet ook een stikkie van jouself gee, om daar te kan kom. Dit is precies die met gebed. Hoe kom bid ons? Ons bid, omdat ons vir die Jesus vertrouw. Omdat ons gloe, hy gaan ons gebed verhoor, hy gaan ons help, hy gaan vir ons gee wat ons nodig heet. Dit is precies soos hier. Kijk gau mooi raak hierdie kleren. Ons gebed en liewe Jesus het by mekaar gekom. Hoekom, want ons het om vertrouw. So daar wil jy jou verantwoordelijkheid nakom. daar wil jy vir liewe Jesus bid en op hom vertrouw, daar gaan hy jou gebed verhoor. Lieve Jesus, dankie vir gebed. Dankie dat dit soos een telefoon is, wat ons enige tyd van die dag of nacht kan opdel en met u kan praat. Dank jy, laat jy altyd na ons luister en laat jy altyd ons gebere sal verweer. Amen. Goeiemorgen, liewe vrienden. Baie welkom, baie ons saam, kei rondom die woord vanmorgen. Ek hoop en ek glo en ek bid, dat dit veel iets sal beteken, ons saam is hier. Moe net net met julle deel toe Jan my gevraad om op hierdie manier, Uh, uh, die eredienst of die by mekaar kom, wat jylle dit ook al noem, toe kom doen het. Het is my gevoel soos, toe ons ons eerste klas spreek, hy moest spreek op Stellenbos. Ek dink hoe baie ons vir die spiel gestaan en oefen het. Ek het nou nie gedoen nie, maar hy sê alles stress, het ek ervaar, toe ek hiermee bezig geraak. Maar baie welkom, mag die Heere vandag vir jou sien in ons saamwees en rondom sy woord. Voordat ons saam lees uit die, die Heerse woord, kom ons maak net saam toe toe. Heere, ek wacht op u. Ek roep na u. Ek wil u ken. U is my vader, U is my Heer. En ek kom sit by u voete, en ek kom le in u arms, ek hou u vast met als in my, want u is die een wat verstaan, ja, u is die een wat verstaan, ek wag op u, ek roep na u, ek wil u ken, u is my vader, u is my heer, Amen. Lieve vriende, ek, ek wil graag vir ons lees uit Psalm 23 vanmorgen. <coughs> en ek gaan die vertaling van die boodskap vir ons lees vanmorgen. Dit is my besondere vertaling uh, die manier wat, wat die riepe Psalm oorgeskryf is. Kom ons luister wat sê die Heere vir ons. Die Heere zorg vir my soos een herder wat sy skapen oppas. Die Heere sorg vir my, soos een herder wat sy skapen oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy geef vir my die heel beste van alles, kos, veiligheid en vrede. Omdat die Heere by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die kracht om elke dag recht te lewe. Soos een goeie gids, laai hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrijk God is. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet wat er kan toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want hy is by my. Dit troos my dat hy my lei en beskerm. Hy laat my veilig voel. Soos in gas hier sit hy nie die beste van die lewe aan my voort. Al wat hy na by die lewe nie, kan my net verleed toekyk. Hy behandel my soos 'n speciale gas. Ek geniet alles in oorvloed jy sal vir my goed wees, en my lief wees, so lang as wat ek lewe, ek sal na by jy lewe, tot die dag, tot ek die dag, doodgaan. Ek wil graag, die eerste vers, by jou los, en as jy wil, kan jy oor die vers gaan nadink, in die week wat kom. Net soos jy wil, misschien eenmaal dag, misschien twee keer een dag, net hier die vers, en jou laat rondloop. Die Heere, die Heere, sorg vir my soos een herder, wat sy skape oppas, ek het niks meer nodig nie. Ek het niks meer nodig nie. My vriend, dat ek by die Heere sy voete gaan sit het, met vandag, was die vraag wat in my hart en in my kop opgeduik het, Heere, wat wil jy vandag vir ons sê? Heere, wat wil jy vandag by my thuis spring, in die tyd waar ons lewe? Ons allemaal, lieve vriende, het, het verskillende behoeftes op jy die oomlik. Kom ons nou met emoties. Emoties behoeftes wat ons hartklop <coughs> van elke dag bepaal. Of het nou een geestelike behoefte is, of een fysische behoefte, of een emotionele een is. Maak nie sêk nie. Ons het het. Wat ook waar is, is dat ons behoeftes van mekaar verskil. Baie. En ons sukkel allemaal hiermee. Vooral nou. Dis vir jou moeilik om alles wat gebeur te verteer. Die geweld. Die armoede. Die werkloosheid. Die mishandeling van so baie vrouwe en kinders droogtes, oorstromings, COVID-19 en daar die vernietigende ontploffing, so rikkie gelede in Beirod. Al hierdie goed, vat aan jou lijf. En daarmee saam ontlond het altyd die een of ander reaksie by ons. En gewonek is ons reaksie negatief. soort kwaad. So baie mense, so ongelooflik negatief in die denken en in die optrede in die tyd waar ons leef. Jy twyfel. Jy is bekommerd. Baie mense het bang mense geworden. En al die ervarings waarmee ons so worstel jylle het soos een groot berg voor ons geword, waar achter God al meer verdwijn. En omdat dit gebeur, vraag ons vraag, vraag wat ons treeën van elke dag bepaal, vraag soos, dink God, dink God, nog aan my, sien God my nog raak, gee God nog om vir my. En hierdie vraag brong ons by ons vraag van vandag. Wat sê God hiervan? Wat wil God vandag vir jou sê? Vir my? Kan, ons ken allemaal hierdie persalm, julle. Dit is sêker die bekendste persalm van al die persalms. Ons is lief vir hom, ons lees hom graag. Nie die afgelopen tijd het hierdie psalm my verskrikkelijk bezig hou. En daarom wil ek vir jou vraag, het jy al ontdek wat hierdie psalm einddik vir jou wil sê? Of lees jy ook maar net omdat hy jou goed laat voel. Ek dink David het met die skryf van hierdie psalm teruggedink aan sy jong daar, saam met sy paarse skapen in die veld. Ek dink hy het ontdekend hoe ontzettend afhankelijk die skapen van hom as hulle herder was. Hy moes immer sorg vir hulle kos en vir hulle water, dat hulle genoeg rust krijg. Maar hy moes boe alle sorg dat hulle veilig is. Misschien het hy ook kon Dat net sy beste as skapachter vir hulle genoeg was om te kan bestaan. En dat hy, as dit nodig so wees, sal sy leven so moes gee, om hulle te beskerm. So sê David, is die Heere vir hom. Is die Heere vir hom. Die een, wat vir hom as mens, verzorg. En toe ek hier oor het ek ontdek. Ook vir my, ook vir my as nietige en weerloose en bang mens, geld hier die woorde, die Heere is my Herder. Ek kom niks kort nie. Die Heere is my Herder ek kom niks kort nie. En dis woorde wat vir my sê, dat hy zorg. Dis woorde wat vir my sê, hy verzorg vir my op elke gebied van my leven, jou leven. Woorde wat vir ons sê, God verzorg vir, zorg vir ons, wat ons fysische behoeftes betref. Vers 2 sê, hy laat my tot rust kom, wanneer ek opraak vir die dinge van die leven. Hy breng vrede in my hart en in my gemoed, as ek so bekommerd raak en twyfel, of hy nog aan my dank, of hy my raak sien, of hy omgeef. Hy geef vir my nieuwe kracht, sê hier die woorde, as ek voel, ek kan nie meer nie. Maar hy verzorg my nie net visie te hy verzorg my ook geeslik, want vers 3 se laatste die dat sê vir my, hy leer my om saam met hom te stap, Tree, vertree. Tree, vertree. En het beteken niks anders, as, hy dat, hy vir, as dat hy vir my by wijse van spreke, help om ons uit soom vast te klauw. Om, om, om by sy voete te bly sit, as ek so swaar krij met die dinge wat om my aan die gebeur is. En die leven nie meer vir my lekker is nie. Maar God stop nie daar nie. God verzorg my ook emotioneel, wanneer die bangheid my so oorval. Sê vers 4, juist dan hoe hy vir my stuif vast, juist dan herinner hy vir my daaraan dat hy by my is. By hom is ek veilig. Ja, ek mag dalk in sy hand omval, maar uitval. Nooit. En daarmee eindig die persoon. Jezus jylle. Jezus het geweet en Jezus weet dat die dinge van die lewe vir ons as mense beroof van die die zekerhede waarvan Psalm 23 praat. Kom anders twyfel ons. Kom ons ons bang. Raak ons bang. Kom anders is ons so bekommerd oor die toekomst. Hoekom anders gaan kamp ons so maklik uit op moedverloorse vlakte? Hoekom anders bevraag tegen ons sy liefde vir ons. Jezus weet hoe werk ons koppe. Jezus weet, ons sekuriteit het die meeste van die tyd in ons aardse besittings. En hy weet, ons raak bang, as hier die besittings van ons bedreig word, en hy weet, dat op zulke oomlikke, ons lewe in duie stort? Hy weet het. Daarom sê hy vir ons in Matthies 6 vers 25, en ook in vers 26, en weer in vers 30 tot 32, hoe bekommer jylle jylle so, oor wat jylle moet eet, en wat jylle moet aantrek? Hy sê, gaan kyk buitenkant, stap uit, gaan kyk na die veld, gaan kyk na die voels. Kyk hoe zorg God vir hulle. En wanneer jy dit sien, ontdou dan, dat jy baie belangriker is as die voels en die blome van die veld. Jesus sê, hou op om daar te bekommer Jy is sy beelderaar. Jy is die kroon van sy schepping. Los alles vir God, wat jou vader in die hemel is, sê Jesus, vertrou hom. Hy weet, wat jy nodig het staan hier. Hy zorg. En dan kom Jezus, en hy bevestig hier die waarhede vir ons, en hier die waarborgen vir ons, en Johannes 10 vers 14 en 27, as hy sê, ek is die goeie herder, ek ken my skapen, en hulle ken vir my, hulle volgen my, en niemand sal hulle uit my hand uitrikne. Weet julle, ek en my vrou, Ronelle, Die waarheid van hier die woorde in Matthäus en in Johannes van ons eie leif letterlik ervaar. Toen hier ons geroep het vir een bediening by ABC, actie Belgier vir Christus. Een bediening waarin daar nie een salaris was. Een bediening waarop ons net op hom moest vertrouw en ek kan vanmorgen vir julle ure bezighou met een getuinis oor hoe God gesorg het waar tydens ons besluit het, ons sal nooit oor geld praat nie, en ons sal vir niemand vraag nie, ons sal die Heere vertrouw. In ons huis, het Ronelle er op twee zwart borde die volgende spreke neergeskryf, vir my met wit kreid. Dank God, dank God, dat sy liefde groter is as jou angst. En die tweede spreek wat sy aangebring het is, slechts in die storm besef jy hoe belangrijk die anker is. Slechts in die storm besef jy hoe belangrijk die anker is. Het is toch die groot geheim van die lewe, liewe mense. As ek die herder van die lewe persoon ken, kom ek niks kort. En omdat hy my herder is, wat vir my sorg, soos sy skaap wacht, en vir sy skaap is sorg, is ek nie bang nie, ten spuite van alles wat gebeur. Omdat hy my herder is, wat vir my sorg, soos een herder wat sy skapen oppas, is ek nie bekommerd oor die toekomst nie, al dit vir my donker. Omdat hy vir my sorg, soos een herder wat sy skapen oppas, raak ek ook nie moedeloos, of is ek nie opstandig nie. Dat hy sorg vir my. Want hy vir my sorg, soos een herder, wat sy skapen oppas, vraag nie, vraag nie, twyfel ek nie, want ek weet, hy is by my, hy hou my vast. Paulus, ek hou hier die woord op een ander manier in Romeine 8, en gaan lees dit daar assoblief, waar hy sê, ons is in alles meer as oorwinnaars, en niks kan ons sky van die liefde van Jesus nie. En ook in Philippense 4, as hy sê, as ek die alles van my leven in gebed by die Vader bring, neem sy vrede my lewe oor. As ek die alles van my lewe in gebed by die Vader bring, neem sy vrede my lewe oor. Die lewe hylle, bly feest, want my Vader, wie sy naam God is, sorg vir my. Hy weet, wat ek en jy nodig het. En hy, hy sal jou nooit drok nie. Ek sluit af met hier die woorde van Psalm 95, sy 7e vers. Hy is ons God, en ons is sy mens. Hy is ons God, en ons is sy mens. Hy beskerm ons, soos een herder, sy skapen, verzorg, en beskerm. Luister, luister, toch nou, vandag, lieve mensen, vandag, maak zaak, vir God. Kom ons bidsel. Jemelse vader, so baie dankie, dat jy ons vader is, ons herder is, die ene is wat ons verzorg, en wat vir ons zorg, wat die alles van ons leven betref. Dank jy Heere dat, dat wanneer dinge vir ons te veel rok, te veel raak, die vrede, as ons by die voete blij sit, oorneem dat ons twyfel verdwijn, dat ons ontdek, jyre, jy is daar, jy dink in ons, jy gee om, jy is by ons. Ek vir die jy woord, jyre, mag die woorde van hierdie bekende besalm, jyre, onse God, net vir ons mooi wees, net vir ons goed laat voel nie, mag jy die woorde, ons leven vul, die volle inpak van hulle betekenis. Dankie Heere, dankie vir die liefde en die genade in Jesus' naam. Amen. Nieuwe vrienden, mag die genade van die Heere, die liefde van God ons Vader en sy vrede elke dag ek een van julle wees en by julle bly. Die Heere sê in julle. Amen.